Андрій Кокотюха. Язиката Хвеська. Роман. Видавництво КМ Паблішинг. Київ. 2009 рік. Читає В'ячеслав Гушенко: Нема гірше от такого чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почула, зараз же і роздзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, рідненька, що я чула? Тільки глядіть, нікому не кажіть. А кума почула, та другій кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І от уже всі про те знають, чого не треба нікому знати. Українська народна казка. Серія перша. Жіноче тіло. На сутулих плечах худого Голомозого типчика теліпалася фірмова футболка з написом «Паркувальний сервіс». Опустивши скло, Немирович втупив у паркувальника погляд з категорії «Як ви всі мене дістали?» Якийсь час чоловіки мовчки їли один одного очима. Нарешті Немирович не витримав першим «Ну». Тут паркуватися не можна. Сутулий типчик навіть не нахилився до вікна. Говорив, дивлячись на порушника правил паркування згори вниз та відчуваючи від цього помітне задоволення. А ось же теж машини стоять. Немирович спробував вирішити непотрібну їм зараз проблему шляхом мирних переговорів. Ще раз змірявши презирливим поглядом спочатку старі жигулі, потім одяг одного з пасажирів цієї древньої машини, паркувальний типчик зітхнув, усім своїм виглядом доводячи, ну, не розуміють люди, куди заїхали, чиє місце зайняли, і про що їм, лохам убогим, тут взагалі намагаються втовкнути. «Нехай стоять!» – вирішив він обмежитися цим поясненням, і далі зробив рукою жест, яким зазвичай відганяють набридливих мух, не вважаючи за потрібне щось іще взагалі говорити. Зітхнув і Немирович. Йому не хотілося виходити з салону, тим більше не хотілося починати доводити цьому шклявому типчику, що його шклявого сутулого типчика неправоту. Та він уже не просто впізнав цього паркувальника, а й узагалі знав усю глибину натури таких персонажів. Тому, так само зітхнувши, скосив винуватий погляд на колегу за кермом, передав йому ноутбук, який тримав на колінах, динаміки вимкнув, Щойно паркувальник наблизився на відстань, з котрої звуки, які з них линули, можна було почути. от тоді смикнув за ручку і виліз із машини, відразу занурившись у липневу спеку. Щоправда, в законопаченій середини машині сиділося ще гірше. Оперативна необхідність вимагала повної звукоізоляції. І напарники упрівали в салоні Жигулів уже другу годину. Кондиціонер тут не передбачили. Тому спека за 30 все ж таки переносилася на свіжому повітрі якось простіше, ніж у задушливій машині. Авто перетворилося навіть не на міні-сауну, а на міні-пекарню, в середині якої до всього оперативна необхідність вимагала обходитися. Без води, як припре сечовий міхур, доведеться або залишити пост, або терпіти, або, як часто роблять професійні снайпери в засідці, дзюрити під себе. Жоден із трьох варіантів не був можливим, але так само неможливо було допустити, аби просто поруч із об'єктом тебе викрили через якогось недоумка, котрий, уявив себе головним зберечем податків за паркування в радіусі квадратного кілометра вулиці. Випроставшись і розправивши плечі, Немирович тепер дивився типчику просто в очі. «Значить, ми теж постоїмо», – промовив він, і перш ніж паркувальник почав поволі розуміти, з ким має справу, Немирович навіть не заговорив, а доповів типчику. Юрій Перегуда, кличка Скелет, засуджений на п'ять років за співучасть у збройному пограбуванні, ходка перша. Попервах видавав себе за крутого, бо пішов у складі організованої злочинної групи, та коли всі дізналися, що Скелет лише стояв на шухері, та й то втік і сховався в дитячому будинку на майданчику, всю критизну з нього збили». Більше того, зловили скелета, можна сказати, по запаху. У тому дитячому будиночку з ним із переляку одна вонюча біда трапилась. І скелет погодився тут-таки здати всіх своїх подільників, тільки б ніхто не дізнався про цю дитячу несподіванку на дитячому майданчику. Через це отримав на суді по самому мінімуму. А звільнився скелет достроково, офіційно за зразкову поведінку, неофіційно, бо зразково стукав начальнику оперативної частини колонії. Суворого, до речі, режиму. Я знаю, кому належить ось ця територія. Немирович об'їв рукою вулицю. Цікаво, скелети. А він, ну, хазяїн усього цього шматка вулиці». Знає, кого взяв на роботу в свою структуру? Чого вилупився скелети? Йому про твої відвідини колонії суворого, наголошує режиму, точно відомо. Такий факт біографії для нього найкраща характеристика, рекомендація. Цікаво, чи знає він, як саме ти скелет у ту колонію потрапив і чим там займався у вільний від виправних робіт час? Мені треба... Представлятися. За час, поки Немирович викладав цю коротку повчальну людську історію, плечі паркувальника піднялися, опинившись на одному рівні з маківкою. Ось так у нього відбувся процес, визначений поняттям «втягнути голову в плечі». «Ми можемо тут стояти, скелете?» – поцікавився Немирович. Той кивнув. «Я відповіді не почув». Можете. Я знав це від самого початку, тому і припаркувався саме тут. Радий, що тепер і ти, скелета, це знаєш. Іди. Вони ще машина під'їхала. Така, як треба. Побрязкай біля неї своїми кістками. Там тобі за паркування заплатять».